Întâia epistola lui Pavel către Timotei, capitolul 1, versetul 3 După cum te-am rugat la plecarea mea din Macedonia să rămâi la Efes ca să poruncești unora să nu învețe pe alții altă învățătură. Timotei, adevăratul copil în credință al apostolului Pavel, asculta în totul de părintele său duhovnicesc pentru că învățase ascultarea și supunerea săvârșită față de Dumnezeu și de cuvântul adevărului său. Din pruncie cunoștea Sfintele Scripturi și asculta povața și îndemnul lor fără cârtire. De mare preț este ascultarea de Dumnezeu și de tot ce este adevăr și neprihănire. Dintre toți copiii duhovnicești ai Marelui Pavel și dintre toți și săi de slujbă, Timotei îi era cel mai apropiat. Filipen 2,20 N-am pe nimeni care să-mi împărtășească simțirile ca el și să se îngrijească de starea voastră. Iată ce cuvinte duioase și pline de lumină spune despre el. De aceea în locuri grele și misiuni grele îl trimite pe el. Ce mare lucru este să fii găsit vrednic de încredere de Dumnezeu și să te trimite cu bucurie în lucrarea sa în locuri cu probleme grele. Timotei era trimis de Pavel în Efes unde se vise un duh străin de Duhul lui Hristos care căuta să pătrundă în comunitatea fraților. Acolo o altă învățătură bătea la poarta minții lor, vrând să-și facă loc în toate încăperile vieții. Să poruncești unora să nu învețe pe alții altă învățătură. Altă învățătură pentru cel credincios este atunci când în locul harului se înalță vreo lege oarecare. Altă învățătură este atunci când în locul cuvântului lui Dumnezeu, scris pe paginile Sfintei Scripturi, se așează teorii omenești mai vechi sau mai noi. Altă învățătură este atunci când în locul lui Hristos, centrul și viața cea adevărată, se înalță o sumedenie de reguli și ceremonii ca porunci ca acestea, nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru. Altă învățătură este aceea care nu duce la dragoste, pace și unitate între copiii lui Dumnezeu. Altă învățătură înseamnă orice învățătură străină de învățătura apostolilor, datelor de Domnul Isus prin Duhul Sfânt și în care primii creștini stăruiau în fiecare zi. Apostolul Pavel, ca apostol al neamurilor, a primit evanghelia chiar de la Domnul Isus Hristos, cum foarte limpe descrie el: Fraților, vă mărturisesc că evanghelia propovăduită de mine nu este de obârși omenească, pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Isus Hristos, Dumnezeu care m-a pus de o parte din Pântecele mai cimele și m-a chemat prin harul Său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 Acest mare apostol a lui Hristos, care a primit Evanghelia din cer pentru întreaga biserică și pentru întregul timp al bisericii până la venirea Domnului, îi poruncește lui Timotei să se țină de învățătură și să îndemne pe toți creștinii să facă lucrul acesta fără să se abată cu nimic din ea. Aceasta este învățătura sănătoasă, Evanghelia slavei lui Dumnezeu încredințată acestui mare slujitor. Frații mei, să ne cercetăm viața și activitatea ca să nu avem vreo abatere de la învățătura apostolilor. Porunca din versetul acesta să nu învețe pe alții altă învățătură este tot atât de actuală și de puternică astăzi ca și atunci pentru orice creștin adevărat, omul născut din nou. Care este învățătura de la care nu trebuie să se abată creștinul? Răspunsul ne-l dă limpe de Cartea Sfântă.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 dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos, este plin de mândrie și nu știe nimic. Învățătura a apostolilor despre care este vorba este tot noul testament. Cine adaugă ceva la această învățătură sau scoate ceva din ea este un vrăjmaș al lui Hristos și face jocul diavolului cu numele lui Hristos în gură. Frații mei, strig cu toată puterea, vecheați! Nu vă lăsați târâți de cei care vin cu altă învățătură. Orice adaos la Noul Testament este altă învățătură. Nu vă primeșduiți mântuirea. Viața o trăiți numai odată. Trăiți-o bine, adică în ascultare de Dumnezeu. Să citim cu atenție Noul Testament și vom afla adevărul limpede. Ceea ce este în afara Noului Testament este erezie. Învățătura apostolilor, care de fapt este învățătura Domnului Isus Hristos, dată prin Duhul Adevărului, Duhul Sfânt și în care este cuprinsă întreaga urânduire a noului legământ, este statornicită și întărită de Sfinții Apostoli. Să poruncești unora ca să nu învețe pe alții altă învățătură. Adevărul noului legământ nu poate fi modificat așa cum adevărul vechiului legământ nu putea fi schimbat. Cine ar fi îndrăznit să facă lucrul acesta era pedepsit cu moartea. Cine modifică învățătura apostolilor se face vinovat de păcat, de moarte și de pedeapsă veșnică. De învățătură atârnă viața sau moartea cuiva. Dacă învățătura este bună, te va duce pe calea adevărului și a vieții fericite în Hristos. Dacă învățătura este falsă, te duce pe calea minciunii, a tulburării și a întunericului morții. Învățătura cea una singură, dătătoare de viață și fericire, este Domnul Isus. El este izvorul luminii, adevărului și dragostei. Vreți să fim păziți de învățăturile străine, să ne prindem cu toată puterea credinței noastre de Domnul Isus și atât cât îl înțelegem să și împlinim, căci numai atunci dovedim că ne-am însușit învățătura dragostei și sfințeniei sale când o trăim practic în toată vremea, ceea ce a făcut și cum a făcut El să facem și noi. Sfântul Vasile cel Mare spunea, dacă vrem ca învățătura cea bună să rămână statornic în noi, trebuie ca mai întâi să se risipească toate judecățile rele din inima și mintea noastră. Apostolul Pavel îl îndemna pe Timotei să poruncești unora să nu învețe pe alții altă învățătură. Aici nu mai merge cu rugămintea, ci cu porunca. Când vezi pe cineva dând o direcție greșită sufletelor, nu trebuie să-l rogi să tacă, ci să-i poruncești în numele Domnului Isus. Porunca lui Dumnezeu este viața, iar noi, ca păzitori ai drumului vieții, trebuie să poruncim cu putere celor care vor să bareze drumul spre viață, spre Domnul Isus, să se dea la o parte. Mai trebuie să ținem cu Iisuse Credința în veniria ta! Să poată dragostea! Mai puternic gândul Prin care-mi spui mereu că vii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 Mai ușor se ține omul de basme, înșirări de neamuri, forme și ceremonii, decât de adevărul simplu al cuvântului lui Dumnezeu. Iată o nouă dovadă a decăderii omului și a vrăjmășiei lui față de creatorul său. Basme sunt toate închipuirile din mintea omului care iau locul cuvântului adevărului lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a lăsat scris adevărul său. Dincolo de ceea ce este scris se află hotarul basmelor tradiția care contrazice cuvântul scris al lui Dumnezeu face parte din basme. Omul nu poate să se țină de două forțe opuse, cer și pământ, adevăr și minciună, cuvântul scris al noului legământ, învățătura apostolilor și învățăturile oamenilor, tradiția, pentru că aceste forțe îl sfâșie, așa cum a fost rupt în bucăți domnitorul Ioan Vodă cel Cumplit, care a fost legat de două cămile și apoi au fost biciuite în două direcții opuse, una la a răsărit, alta la apus. Nu poți ține în același timp două învățături opuse, după cum nu poți sluji la doi stăpâni deodată. Cei care vor să facă lucrul acesta aduc mare pagubă Evangheliei Domnului Isus. Adevăratul urmaș al lui Hristos are numai o singură călăuză pe calea credinței, cuvântul scris al noului legământ. ieri nu i s-a poruncit să se țină de legea lui Moise, nici de tradiție, nici de vreo doctrină sau hotărâre a vreunui sfat omenesc. Nu este limpede noul testament în privința aceasta? Nu este suficient pentru mântuire? Mai ușor îi vine omului să facă anumite lucruri care după părerea lui ar ajuta la mântuirea sufletului decât să asculte supus de adevărul limpede al Sfintei Evangheliei și să primească prin credință ceea ce a făcut Domnul Isus pentru mântuirea lui. Mai ușor îi vine omului să-și facă legi și rânduieli decât să se predea în întregime în brațele Harului lui Dumnezeu. Firea veche face tot ce este în putință, aduce jertfele cele mai mari și împlinește ceremoniile cele mai complicate, numai să scape de răstignire. În dosul unei religii cu multe forme văzute stă în siguranță firea veche și necredința spre bucuria diavolului. Unde sunt bazme și închipuiri mai multe, unde sunt înșirări de neamuri, forme și ceremonii mai pronunțate, acolo lucrul lui Dumnezeu prin credință este mai împiedicat, acolo Evanghelia este mai oprită, acolo Biserica lui Hristos este mai prigonită. Priviți pe harta lumii religioase și vă veți convinge de acest adevăr dacă sunteți de bună credință. Metoda diavolului de a abate pe oameni de la adevărul mântuitor prin bazme și închipuiri este foarte veche. Dar ea e folosită și astăzi, pe scară foarte largă. Dacă el, diavolul, nu poate să înșele pe oameni cu necredința, îi înșale cu credința falsă. Dacă nu le poate smulge cu totul adevărul Evangheliei din mână și din inimă, vine cu amăgiri și cu interpretări fantastice, aruncându-le pe seama așa zisei tradiții, iar omul se zbate în păcat și întuneric, trăind în mizerie sufletească, fără pace, fără bucurie și fără nădejde vie da naștere mai mult la certuri de vorbe, unde pătrund bazme înșirări de neamuri, formele și ceremoniile, acolo este prezentă și cearta de vorbe. E ceva nedespărțit ca fumul de foc. Orice om de pe fața pământului se ține de o învățătură religioasă sau nereligioasă și așa își trăiește viața. Adevărul însă se află numai într-un singur loc, într-o singură învățătură, nu în două sau în mai multe. Este vorba despre adevărul în legătură cu mântuirea omului păcătos. În ce învățătură se află adevărul mântuitor? Răspunsul este simplu, în învățătura adusă de Domnul Isus Hristos și dată apostolilor care au scris-o. Aceasta este cartea Noului Testament. Prin învățătura mântuitorului, așa cum a dat-o el, înaintează credința și lucrul lui Dumnezeu pe pământ. Celelalte învățături dau naștere la certuri și înmulțesc dezbinările dintre oameni. Cine crede bine învățătura Domnului Isus, ajunge la pacea cu Dumnezeu și la pacea și unitatea cu toți credincioși și sinceri. Adevărul împacă și unește sufletele, bazmele și formele le tulbură și le dezbină. Adevărul bucură sufletele, bazmele și adăugirile la cuvântul lui Dumnezeu le întristează. Adevărul desăvârșește tot mai mult dragostea și părtășia dintre suflete. Cei ce se țin de bazme și înșirări de neamuri sting orice pâlpâire de dragoste. Adevărul face să înainteze lucrarea lui Dumnezeu prin credință. Formele și ceremoniile văzute îndepărtează sufletul de pe drumul care îl duce spre lucrurile nevăzute ale Harului lui Dumnezeu. Dau naștere mai mult la certuri de vorbe decât fac să înainteze lucrul lui Dumnezeu prin credință. Lucrul lui Dumnezeu în om se face prin credința omului în ceea ce a spus sigur Dumnezeu, adică prin cuvântul lui scris. Rodul înaintării lucrului lui Dumnezeu este creșterea și limpezirea chipului său în om. Omul credincios născut din nou seamănă mai mult cu Dumnezeu pe măsură ce trece timpul ajungând la statura plinătății lui Hristos. Cine nu se ține de învățătura apostolilor împiedică înaintarea lucrării lui Dumnezeu pe pământ și ușurează propășirea lucrării diavolului în lume. Lucrarea lui Dumnezeu se cuprinde într-un singur cuvânt, unitatea copiilor lui Dumnezeu într-un singur trup, trupul lui Hristos. Lucrarea diavolului tot într-un singur cuvânt se cuprinde, dezbinarea oamenilor și aprinderea luptelor dintre ei. A fi creștin înseamnă a fi un vas curat și sfânt prin care să înainteze zidirea Bisericii lui Hristos și o pricină de laudă pentru numele lui Dumnezeu. Prin tot ce fac, prin tot ce spun, prin tot ce cânt și prin tot ce trăiesc să ajut la înaintarea lucrului lui Dumnezeu în mine și prin mine, acesta e rostul meu pe pământ dacă sunt creștin cu adevărat. Doamne Iisuse, mântuitorul meu, îți mulțumesc pentru lumina limpede a cuvântului tău, pentru mântuirea pe care mi-ai dăruit-o prin credință și pentru focul dragostei tale care l-ai aprins și în inima mea. Te rog, păstrează-mă credincios până la capăt în adevărul tău simplu și ferește-mă de orice închipuiri și basme din lumea celui rău și ajută-mă să fiu o lumină pentru toți cei care mă văd ca să îndrept spre tine izvorul vieții și al adevărului. Îți mulțumesc că tu faci lucrul acesta cu mine și cu toți cei care s-au predat în brațul tău. Slavăție, acum și în vecii vecilor. Amin!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 Pre Domnului cântăm cântarea Mai trează ținem tu, Isuse credința în venirea ta. Mai trează ținem tu, Isuse In nori al celhi cararia, pe care rei veni slavhi. o caita ia pre